år har gått sedan debatten om REVA var som mest intensiv. Då handlade det om ID-kontroller i tunnelbanan- och om polisens hänsynslösa jakt på papperslösa. Men vad hände med debatten? Kalibers nyhetsdokumentär handlar idag om det kontroversiella projektet REVA- Det hårt kritiserade projektet REVA där protesterna har fortsatt. Klockan är åtta och här i Ekot. I Skåne har gränspolisen avvisat 23 fler personer utan uppehållstillstånd. sedan projektet REVA inleddes för två år sedan. Det är torsdag och det är dags för debatt. Är det rätt... Att avbryta borgerliga vigslar, att stoppa mörkryade personer i tunnelbanan, att knacka på hos psykiatrin i jakten på illegala invandrare i Sverige. Stoppa omedelbart reva och jakten på papperslösa. Polisens resurser ska gå till att bekämpa brottslighet. Inte! ...mot mänskliga rättigheter. Då, för drygt ett år sedan, var debatten intensiv. I debattartiklar på kultursidor och i reportage- ...diskuterades Migrationsverkets, Gränspolisen- ...och Kriminalvårdens nya projekt REVA. Ett projekt med syfte att öka antalet avvisningar- men kritiken landade mest i gränspolisens knä och debatten kom att handla mycket om hur invandrare krävdes på ID-kort i tunnelbanan. Hur polisen slog till på borgerliga vixlar och häckade utanför barnpsykiatrin. Allt för att få fast papperslösa som skulle skickas hem till sina hemländer. Det pratades om stadsmetoder och att en ny polisstat växte fram, där invandrare eller de som såg ut som invandrare skulle kontrolleras. Men vad var det som ledde fram till den här förändringen? Och hade medierna och allmänheten verkligen förstått vad Reva egentligen handlade om? Nu, 2014, har debatten om Reva tystnat. Men på olika håll fortsätter kampen. Till exempel här, i Jesusparken, nära Möllevångstorget i Malmö- där ett gäng aktivister tältar i protest mot att fler afghaner ska avvisas. Det är fortfarande kallt ute och en av de som riskerar att avvisas, Sabihullah Nadim, visar runt i tältlägret. Det is är the the vi fixade the fixed yesterday och vi var här i kvart natt också. Du har några här och blanketer här. Ja, det är bara inte så mycket varma but men det var väldigt kvart att stå här. Du släppt? Okay. Yeah, yeah. <laughs> de flesta här är med i olika nätverk, så som Aktion mot deportation och Asylgruppen som jobbar aktivt mot Reva. De berättar att en del blev sjuka av kylan, men att de ska fortsätta med protesterna. En av de som söker sig hit är Sabir Hajimi. Han säger att han avskyr Eva. No, I am actually not interested to talk about river because I I really hate it. <laughs> yeah, why do you hate it? <laughs> because it's just a fucking stupid system. Have you protested against it? Yeah, many times. So, uh, as much as I could. <laughs> and, and why? Because I really hate it. It is uh, it is uh, it is really an indecent uh, system. Mm. Hej, jag kommer från Sveriges Radio jag är och är gör ett reportage som Reva. Men vad, vad tycker du om Reva? Jag tycker Reva är förkastligt. Och varför då då? Därför att det är... Dels eftersom den utgår från rasprofilering. Man kan ju inte ha ett rättsprofilering eller ett är i det här fallet poliser, då, som kollar och ser hur det ser ut och därefter stoppar dig. Det. det är ju mot allt som mänskliga rättigheter och demokrati står för. Men aktivisterna här är långt ifrån ensamma med att ha uppfattningen att REVA handlar om ID-kontroller på stan. Den föreställningen har även flitigt förmedlats i olika medier. Som till exempel i SVTs morgonsoffa då det lät så här för ett år sedan. Ska polisen få stoppa och kräva identifiering av människor som ser ut att vara i Sverige utan tillstånd? Ja, det har diskuterats intensivt de senaste veckorna efter polisens så kallade REVA-projekt där man stoppat människor i till exempel Stockholms tunnelbana på jakt efter papperslösa. Men SVT var inte ensamma. I Dagens Nyheter och i Svenska Dagbladet med flera kunde man läsa om polisens REVA-kontroller. Och när Jonas Hassen-Kemiri skrev ett öppet brev till justitieminister Beatrice Ask kopplade även han ihop breva med de inre utlänningskontrollerna. Men REVA handlade inte om id på stan. Reva-projektet är egentligen någonting ganska tråkigt administrativt som kanske framförallt sker in på Migrationsverkets kontor bland deras handläggare. Det handlar om att effektivisera handläggningen av verksamhetsärenden. Peter Liande står bakom en färsk rapport från vänsterorienterade tankesmedjan Arena Idé. I rapporten har Peter Liande granskat polisens inre utlänningskontroller och hur de har uppkommit. Enligt honom har Reva lett till att man fått mer tid över till att göra fler ID-kontroller på stan. Men han menar att det inte går, som många medier har gjort, att sätta likhetstecken mellan Reva och polisens ID-kontroller. Man pratar om polisens Reva-projekt, man pratar om polis- Reva-poliser, eh, polisens Reva-kontroller i media av någon anledning då så... så det här Reva-begreppet just på inre utländsk Det finns ett, ett missförstånd där. Då. Men det har varit felaktigt. Ja, det, det, det är det. Man, man har, har slagit så. Det blev mer slagkraftigt att, att, att kalla det Reva, så att säga. För att förstå hur Reva kom till, får man gå tillbaka till december 2008 då regeringen skickade ut sina regleringsbrev. Alltså de uppdrag som varje år delas ut till Sveriges myndigheter från regeringen. I regleringsbrevet till Migrationsverket, Kriminalvården och Gränspolisen- uttryckte regeringen att man ville att de tre myndigheterna skulle göra en översyn- för att öka antalet verkställigheter. Alltså att fler skulle skickas tillbaka till sina hemländer. Detta hade regeringen aldrig uttryckt tidigare- en av anledningarna var att få ner de långa handläggningstiderna och att minska trycket på Migrationsverkets förvar. Året efter, 2009, avsattes 10 miljoner kronor och en av satsningarna blev reva. En förkortning för rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete. Och projektet gick ut på att jobba smartare i byråkratin. Det handlade bland annat om att tjänstemän skulle ta över ärenden när deras kollegor blev sjuka och att dela in ärendena efter svårighetsgrad. Hej, nickar. Vi inne på polisstationen i Malmö sitter gränspolisens chefer Kristina Hallander och Leif Fransson. Här var man först ut med projektet som först skulle testas i Skåne och den nya metoden nådde framgång. Ja, vi blev effektiva. Man ökade antalet verkställigheter markant. Det gick, Skånes verkställighet gick upp med 25 procent från 2010 till 2011. Ja, alltså innan hade det ju varit som så att de här svåra ärendena hade man ju aldrig tittat på innan, va? Nu avdelar man ju ett antal utredare som i lugn och ro fick jobba med de här svåra ärendena, då, va? Och, och då blev det ju också. Att man nådde en framgång där och sen så var det en grupp som bara jobbar med de här lite snabbare ärenden. Så att med en tydlig uppdelning så får man ju också en specialisering och med en specialisering så får du ju också en, en, upp en kunskap och en snabbhet i olika ärenden. Va? Det var alltså det här Reva handlade om. Att dela upp olika ärenden, poliser emellan, efter svårighetsgrad. Inte om de inre utlänningskontrollerna. Leif Fransson och Kristina Hallande spångberg säger att det spred sin frustration inom polisen- när medierna inte förstod vad Reva egentligen var. Ja, alltså, jag, alltså det är klart att det är frustrerande. Jag tyckte och kände så här att fast man levererade sakliga uppgifter- så fastnade inte hos ett antal journalister alltså de... och, och det var också så att de journalister som faktiskt beskrev Reva för vad det var de försvann ju vad var försvann i debatten med? Mellan... Ja, ja det försvann liksom, det kom aldrig upp eh, på något sätt och man vill ju alltid ha mm. ytterligheter ju. man vill ju ha ytterligheter man, man vill ju ha liksom då jag... Ja. Men, men, det, jag, ja. det jag kan tycka är tragiskt det är ju att, att journalister inte eh, engagerar sig mer i att ta reda på vad sanningen egentligen är. Vad är, vad är det här? Utan man, man har redan förutbestämt. Och så är det. Det kan jag tycka är liksom synd. Att man inte kan ha en nyanserad debatt på. Jo men det här är reva. Och det här är reva. Och det här är det som blir fel. Men det som är trist med det är ju att när, när det blir en sanning i media, då, då styrs ju diskussionen också. Alltså den allmänpolitiska debatten styrs. Alltså det blir väldigt, och det blir jättepolariserat. Och det tjänar ju ingen, alltså det tjänar ju ingen syfte. Men även om REVA var en administrativ metod så kontrollerades ju människor på stan. Till exempel i tunnelbanan. Någonting hade ju hänt. För att förstå hur de inre utländningskontrollerna har blivit allt fler får man backa till 2001, då Sverige går med i Schengen. Syftet med Schengen var att människor skulle kunna röra sig helt fritt mellan de EU-länder som ingår i samarbetet. Men för att kunna öppna gränserna ställdes ett motkrav från EU, de inre utländningskontrollerna som gick ut på att polisen skulle göra kontroller innanför landets gränser. Det är för att motverka illegal invandring och gränsöverskridande brottslighet såsom människosmuggling. Men till en början gjordes det få kontroller. Det framgår av gränskontrollsutredningens betänkande från 2004. Där beskrivs det också att det fanns en osäkerhet inom polisen hur kontrollerna skulle genomföras. Man var oroliga att kontrollerna skulle bryta mot diskrimineringslagen. 2007 började polisen föra statistik över antalet kontroller. I statistiken kan man se att polisen då började prioritera kontrollerna. 2007 gjordes 10 000 kontroller, året efter 17 000. Sen i juni 2011 hände något. Då Rikspolisstyrelsen i en fapp, alltså i sina allmänna råd och föreskrifter, gav ut en text om de mindre utlänningskontrollerna till polismyndigheter runt om i landet. Nu slog man fast att kontrollerna skulle vara en integrerad del av polisens olika verksamhetsgrenar. Här förklarade man också att kontrollerna var en viktig åtgärd ett som vi gått med i Schengen. Det här var alltså orsaken till varför de inre utlänningskontrollerna hade ökat så markant. Men i Skåne fanns det även en annan bidragande faktor till varför antalet inre poliskontroller ökade. Malmö har blivit mordens huvudstad- och kvällens fall i vi börjar i Malmö. Sex mord på kort tid. Inga gärningsmän, inga motiv, inga vittnen. Polisen börjar tappa suget och kommunalrådet är desperat. Jag pratar alltså om Malmö som nu på allvar blivit mordhuvudstad i Sverige. I slutet av 2011 drabbades Malmö av en mordvåg och polisen stod handfallen. Skånepolisen beslutade därför att begära en nationell förstärkning från andra polismyndigheter. Poliser som skulle bistå Malmöpolisen i kampen mot mordvågen. Malmöpolisen förstärktes och sammanlagt arbetade en tid 300 poliser i Malmö- som hjälpte till dels med mordutredningarna- men också med att patrullera på Malmös gator. Satsningen döptes till Operation Alfred. Så man ökade antalet poliser i yttre tjänst eh, dramatiskt. Och det, de gjorde ju många personkontroller- –på hotspots, där man vet att det begås brott. Och de kontrollerna förstod jag när den debatten kom– –att de bakades ihop som inre Skåne var först ut med Reva. Men snart skulle andra polismyndigheter också implementera– –den nya administrativa metoden i sitt arbete. 2013 inleddes projektet i Stockholm– Ja, det var så att jag stod och väntade på en kompis där innan försvärarna. Eh, och jag hade dragit mitt SL-kort så jag hade inte plankat eller någonting. Eh, och då kommer en polis och frågar mig då om jag skulle kunna följa med åt sidan. Jag skulle vilja se ditt pass för du är misstänkt för att jag legalt att komma till Sverige liksom. Jag mig först om jag på engelska, om jag kan prata svenska. Hur kom jag hit och hur länge har jag bott här? Är det någon anledning att stanna där tycker du? Nej, det har den absolut inte. Nu med fasit, nej, det har den inte. Vad kände du när det här hände? Det känns dåligt. Alltså det, det, känns, det, det känns diskriminerande. Ja, så här lät det för ett år sedan i SVT och i p Nyheter- där flera personer berättade om hur de blivit kontrollerade av polisen i tunnelbanan. I de större medierna rapporterade man om polisens revakontroller- men faktum var att när de första medierna började skriva om kontrollerna hade inte ens Reva startat i Stockholm. per och Johansson är enhetschef vid gränspolisens utredningsenhet i Stockholm. Ja, de har vi genomfört under flera år. Så det hade ingenting med Reva att göra då? Nej, absolut inte. Och ändå kopplades det här ihop. Hur kunde det bli så tror du? Ja det måste, ja, det, det kan inte jag förklara för vi förklarade för journalisterna gång efter annan. Både jag och min chef i ett antal indivån att, att det fanns ingen koppling. Du berättade här för journalisterna att det här hade ingenting med Revo att göra. Ändå så skrev de att det hade med Revo att göra. Vad tänker du om det? Ja, jag tycker ju det är tråkigt att de inte lyssnar på vad jag säger. Det, det för, jag får inte intrycket att de redan har bestämt sig för att det här skulle man köra en driver. Och eh, då, då gjorde man det oavsett vad vi sa. Sen den, all den här kritiken som kom då, varför upplevde så många tror du att de blev diskriminerade i tunnelbanan? Ja det kan, det kan ju inte jag svara på. För det var ju många som upplevde då att de ja, det, blev diskriminerade. Ja men då uppmanade vi dem att de skulle göra en anmälan och, och så får man utreda det. Mm. Men, men hur lätt eller svårt är det att göra den här typen av kontroller? Utan att diskriminera någon? Ja, det, det, det, nu, nu förstår jag inte riktigt hur du menar. Vi, vi upplever inte att de här kontrollerna är diskriminerande. Men det var ju många som gjorde det. Ja, men det, jag kan ju inte svara hur de upplever det. Därför måste du förstå att jag kan inte, jag kan, jag kan inte förklara hur an, varför andra människor upplever saker ting, vissa kontroller som diskriminerande. Det kan inte jag svara på. Men går ni på utseende då? Nej, vi går inte på utseendet utan vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi går på andra omständigheter. Och det har jag, nu måste jag bryta det för nu har de här minuterna gått för länge sedan. Okej, okay. tack så mycket. Tack. Ja. Hej. Även om frågan om diskriminering i tunnelbanan fortfarande är känslig för polisen så kvarstår faktum. Reva hade inte ens inlätts i Stockholm när medierna började skriva om id i tunnelbanan även i Skåne pekades vissa metoder ut som en del av reva, till exempel att man slog till på borgliga vikslar i jakten på papperslösa. Och de, de förändras inte. Att vi kontrollerar borliva vikslar eh, så länge jag har varit här och några år tid innan dess som man gjort det. Det var långt innan vi reva. In, alltså det är tio, alltså, så länge eh, <coughs> man har sysslat med utledningsverksamhet, så som man kontrollerar borgliga vikslar. Men vart gick det fel då? Vart, vart kommer det härifrån? Den här missuppfattningen då? Jag tycker du ska fråga Linda Stark som skrev den första artikeln. Men det var där det blev fel? Ja. Linda Stark var en av de första journalisterna som skrev om REVA-projektet i reportagetidningen Republic. Så ni sitter där uppe, men ni kan sitta här. Ja? Ja, men det var ju... Idén kom egentligen från eh, redaktionen. Frågan om jag ville undersöka vad det var som gjorde att eh, ungdomar som levde gömda i Malmö kände sig väldigt rädda för att gå ut. Och de kände att de kände sig extra bevakade av polisen. Och, och vad var du kom fram till då? Eh, först och främst så hörde jag mig till de som jag hade kontakter inom som, som träffade. Jämnda i Malmö. Och de bekräftade den bilden. Och jag hade om mig lite olika människor och alla sa samma sak. Och så när jag kollade runt lite på nätet så, så hittade jag på något sätt ett eh, dokument från polisen. Där det handlade om Reva. I den längre artikeln som fick stort genomslag och som la grunden till hur andra medier uppfattade vad REVA var- kunde man läsa att ID-kontrollerna på stan- stormningar av borgerliga vixlar och påringar till bupp. Allt var nya metoder som en del av REVA. Jag tycker också att det blir problematiskt- om man säger eh, REVA-kontrollerna i tunnelbanan. Jag har inte velat använda det. Utan jag... Men för du skriver väl också det att, att ID-kontroller på stan är en del av- Reva, ja, står det i din absolut, artikel? Ja. För att kan man koppla samman de här arbetsmetoderna med Reva- ja, ju, ju, ju mer effektiva vi är i det administrativa- desto mer tid har vi för spaningsarbetet. Och det är ju inre, inre utländskontroller. I Linda Starks artikel står det att polisens arbetsmetoder var en del av Reva. Hon tycker ändå inte att det är hennes ansvar vad andra medier senare har skrivit- Ja, alltså jag kan bara artikel. ta ansvar för min artikel ja. där jag är tydlig med att skriva att det är en konsekvens av REVA. Sen om andra medier har skrivit det kritiserade REVA-projektet när det kom till Stockholm. Det får ju stå för dem liksom. Men kunde du ha varit tydligare på något sätt efterhand? Eh, det jag hade kunnat vara tydligare med var kanske att metoderna i sig kanske inte var nya- Gränspoliserna Leif Fransson och Kristina Hallander-Spångberg igen. Alltså många har en, alltså en grov missuppfattning. Men, men mycket av upprördheten kom ju från de här metoderna man använder- att man går, går in på borgerliga vixlar till exempel och sådana saker. Spelar det någon roll om man kallar det för reva eller inte? Nej men då tycker ja, jag, men jag att efter... journalisterna ska mm. föra ut att det... Det som handlar om till exempel växlar, det är ju rätten att göra inre utlänningskontroller. Alltså, som journalist, så tycker jag det är viktigt att man åtminstone för ut ett korrekt budskap så att folk kan åtminstone ta en, en, ta en ställning till: Vill jag ha en inre utlänningskontroll? och då, får man ju, då måste man ju förklara vad innebär en inre och så får man ha en diskussion utifrån dig och då kan man ju ha en, en livlig debatt I, i debatt på tv eller vad som helst då. men man måste åtminstone leverera korrekta slutsatser på ett korrekt material alltså, annars går det jag... inte förändra något Nej, men det är ju helt omöjligt ju. för då pratar vi om, då pratar vi om äpplen Medan journalisterna pratar om päron och sen uppfattar allmänheten det som apelsiner. Alltså det är helt omöjligt att, att få något konkret eller något vettigt ut av det. Nils Funke är författare, publicist och expert i yttrandefrihetsfrågor. Han menar att den här typen av missuppfattningar kan skada allmänhetens förtroende för journalistiken. Det är ju alltid så att äh, man ska beskriva saker och ting sakligt. Tjäna liksom ingenting att bedriva och, och, och, och gå ut med överdrift. inte så rätt som det Så kommer ju sanningen i kapsel här och då. Man ju tillkron till medierna och driften är ju faktiskt då att man utsätter myndigheterna för... För medborgarnas avvåghet när det faktiskt inte är motiverat. Så ska ju inte en bra journalistik fungera heller. Utan det ska ju liksom dra upp oegentligheter och, och kommande och allt vad det nu kan vara. Men man ska ju ändå beskriva verksamheten på ett, på ett korrekt sätt. Och sen som sagt var det också tilltro till myndigheterna minskar och jag säger inte att ambitionen ska vara att de ska ha trovärdighet inte men ska de liksom falla så ska de ju falla på, på att de faktiskt gör dumheter eller fejligheter inte att eh, man då målar upp en bild av att de är, är korrupta eller invandrar eller vad det nu kan ha varit i, i det här sammanhanget I Kalibers nyhetsdokumentär har du idag fått höra om hur medier rapporterat om REVA. Hur en missuppfattning spridit sig om att REVA handlade om de inre utlänningskontrollerna. Men att REVA aldrig handlade om det utan var en administrativ metod som användes av bland annat polisen. Men hur har det gått då? Antalet inre utlänningskontroller har ökat år för år. 2012 gjordes det över 42 000 inre utlänningskontroller i Sverige. Samtidigt har polisen i Stockholm beslutat att inte längre genomföra kontroller på tunnelbanan. REVA-projektet kommer i sommar att avslutas och bli en ordinarie del av polisens, migrationsverkets och kriminalvårdens verksamheter. Men samtidigt har man blivit mindre effektiv och lyckats avvisa färre personer under 2012 och 13 än i början av projektet. Peter Leander på Arena ID, som skrivit rapporten om de inre utlänningskontrollerna tror att REVA-debatten hade kunnat landa annorlunda om det inte skett någon missuppfattning om vad REVA var. Polisen får bära ett, ett, ett, ett hundhuvud i den här debatten då kanske som kanske skulle kunna eh, getts till, till, till eh, politiker. Men vad kunde ha hänt om debatten hade riktats mer åt det hållet än mot polisen? Det är ändå alltså, en, en ansvarsfråga. Varför, varför, vad, vad beror den här viljan på att man kanske kunde ha ställt eh, politiker mer till svars för de mindre utredningskontrollerna eh, än enbart polisen? Alltså att se den politiska dimensionen av det här. Och i Jesusparken i Malmö fortsätter tältprotesterna. Och även om man här har börjat förstå att reva inte är samma sak som de inre utlänningskontrollerna så tycker i alla fall aktivisten Giram Li att debatten lätt till något positivt. Jag tror generellt att det har på ett sätt blivit bra, men ett bra resultat för att man har ändå liksom uppmärksammat frågor kring det. Folk kanske har fått en djupare förståelse egentligen. För sen hade man väl kanske kunnat önska sig att debatten inte tog slut när det var ointressant. Liksom när, när efter månad när, när Hassan Kamira hade skrivit en debattartikel och alla hade likat den på Facebook och sen... Det var väl alla nöjda och gick hem liksom. Och där, där, där tog ju varken Reva eller de mindre gränskontrollerna slut. Och det är väl någonting som man kanske kan tycka är tråkigt. Men samtidigt tror jag att fler kanske i, det, i samband med det har engagerat sig. Kanske kollat upp mer, läst på mer. Eh, och, ja, att det ändå finns en mer levande debatt efter den före. Nyhetsdokumentären är slut. Nästa vecka är Kaliber tillbaka. Och då handlar det om det här. Kom igen, ett Det Lite bättre tempo nu. Nu är 20 meter efter alla andra. Det skulle bli ett jäkla ramaskrig om det skedde barnhandel inom något annat område. liksom. Det är fler och fler människor som jobbar med att förmedla unga fotbollsspelare. Och i grund och botten så handlar det ju om att det är väldigt många som vill tjäna pengar på, på, på de här unga fotbollsspelarna.